ndugu mpendwa na mimi umebarikiwa kuwa pamoja na shika katika makala ya neno litashia mama ni makala ambayo tumezidi kuwa nayo kila siku ya Juma ndani ya AGR ndani ya Abagushi Global Radio ndani ya 1 of 4.0 from Zetu za Kishi na ni matumaini yangu kwa umebarikiwa kuwa pamoja na uh, hata sasa tumekuwa tukiangalia agano la kele ambapo ukikumbuka kumekuwa na mambo mengi katika safari ya wana wa Israeli wanapohamia kutoka kule za Misri kuelekea kanani na tumeona ni mambo mengi tukielekezwa na mchungaji Ngege Aya Bashina kukaribisha akitoa kewani anjulikana na kama Nathaniel tusichoke safarini amini nikukwambia kwa usichoke safarini Ayabasi sina budi ila kumkaribisha mchungaji Joseph ngike kutoka kule Seattle Washington ili atuelekeze katika awamu hii, awamu ya siku ya leo. Mchungaji karibu na wakati ni wako. Mungu zaitane sana mtumishi wa Mungu. Ninashukuru Mungu kwa anjili ya siku ya leo hapa kwetu ikiwa ni adhubi na ni wakati wa saa mbili za asubuhi labda kwenyu ni jioni ama kwenyu ni mchana na hivyo pia ninashukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambaye umetutegea wakati kama huu hii ni ndani ya radio ya Abaguzi grobo na hivyo ninakukaribisha ili tuweze kuungana pamoja katika makara haya maalum, makara ya neno litasimama. Na ningependa tuweze kumkaribisha Mungu wetu ili aweze kuwa pamoja nasi katika safari hii ya wana wa Israeli ambaye itakuwa ni safari inayotukumbusha ya kwamba hivi karibuni yeye anahitaji kutuhamisha kutoka dunia hii na kuelekea katika Kanani ya binguni. Kwa hivyo moja kwa moja ningependa tuweze kuomba pamoja na umekaribishwa sana msikilizaji wangu popote pale unapoendelea kututegea na Mungu aweze kukubariki tuweze kuomba Baba mtakatifu mtakatifu Mungu wetu unaoishi mahali pa juu binguni na ndani ya mioyo yetu tunakushukuru na kulihimidi jina lako Wakuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine muumbaji wa mbingu inchi bahari na chemi, chemi za maji mimi nami nikiwa mtumishi wako ninakuomba ili uweze kunitumia kama chombo uweza kuleta ujumbe wa neno lako kwa watu wako ambaye wanatutegea kila mahali duniani mahali wanapoweza kupata Uh, radio hii ya Baguzi global radio ngiendelea kuiweka wakfu mkononi mwako ili iweze kuifanikisha na wanao wanadamu wanavyoendelea kupata ujumbe huu waweze kuwa tayari kukutana na we unapokuja mara ya pili kutuhamisha kutoka dunia hii kutupeleka katika kanani ya binguni. hebu safari hii ya wana wa israeli iweze kuwa na mvuto kwa kila mmoja wetu. Tukiweza kuangalia jinsi hata na sisi tumekuwa na shida nyingi safarini na hivi karibuni unatuhamisha kabisa kutupeleka mizuri. Mapenzi yako yafanyike tunapoanza hadi tamasha na tunaombea wasikilizaji wetu popote pale wanaposikiliza Tunaombea kila nyumba ambaye imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa neno hili popote pale uweze kuwabariki. mapenzi yako yapanyike sasa hata na milele katika jina la Yesu Kristo Bwana na muombezi wetu. Amen. Basi siku ya jana tuliangalia wapendwa na tukaona ya kwamba wakati sheria ilipoweza ku tolewa na Mungu ya kwamba anataka Farao aweze kuwaruhusu watu wake kuondoka katika nchi ya Misri kwenda kumsujudu na kumtumikia mfalme wa huyu wa Misri aliweza kupewa onyo lililotoka kwa Mungu na Musa akaambiwa ya kwamba mwana wa Israeli Mungu amewachukua wa kama wazalio wake wa kwanza na hivyo akaambiwa ya kwamba Israeli ni mwana wangu mzaliwa wa kwanza na inatakikana umpatie nafasi ya ondoke na ndipo aweze kwenda kunitumikia na kama sivyo nami nitakuangamizia mzaliwa wako wa kwanza kitabu hicho cha kutoka mungu akaendelea kuwaelezea ya kwamba kwa sababu eh, mwana wangu mzaliwa wa kwanza amekuwa katika uh, utumwa wako ni lazima umruhusu aende kunitumikia na kama hautafanya hivyo mzalio wako wa kwanza mimi nami nikiwa yehova Mungu nitaweza kumuangamiza. Ijapo kuwa waliteswa na wana wa Misri Mungu aliweza kuwapatia nafasi ya pekee katika ulimwengu miongoni mwa mataifa wengi Na hivyo Musa akaambiwa ya kwamba a e, aweze kwenda mbele za Mungu na ijapokuwa Farao alikuwa amesema Musa asione uso wa Farao na siku ile ataona uso wa Farao ataangamizwa ikambidi ni lazima aingie katika ikulu kupeleka ujumbe huu Anake Mungu anasema hakika hatafanya lolote duniani bila kuwapasieni habari watumishi wake manabii kwa hivyo nabii wa Mungu Musa akaenda kupeleka ujumbe huu na akamwambia kwamba kwa sababu umekuwa na kichwa kigumu utaweza kujua ya kwamba Bwana anawatenga wana wa Israeli na wana wa Misri na ameweza kujichukulia hao sisi kuwa watu wake na ndipo sasa lile litakalo tokea nitakubidi wewe ujue huyu Yehova Mungu na tena utakuja kuniagiza wewe pamoja na watumwa wako ya kwamba nitoke na nitoke na watu wangu wote ndipo basi Musa akaendelea kumwambia usiku wa manane nitapitia katika nchi ya Misri na wazaliwa wa kwanza wote wa wa, wa Misri wataangamia watakufa kutoka mzaliwa wa kwanza wa mfalme mpaka mzaliwa wa kwanza wa mtu ambaye anasiaga huko kwa farau mzaliwa wa kwanza wa wanyama aina wote na kutakuwa na kilio katika nchi ya Misri ambaye mpano wake haujawahi kuonekana na haitaonekana tena Na ndipo akaambiwa hata hivyo Waana wa Israeli Mungu atawalinda kutokana na pigo hili yasi ya kwamba hata umbwa hata toa ulimi maana Mungu anataka mktambue ya kwamba yeye ndiye Mungu na hakuna Mungu mwingine na hawa watumishi wako watakuja kuniteremukia na kunishujudia wakiniambia ya kwamba nitoke na watu wangu wote na akaondoka hapo Musa akiwa amekasirikia amekasirika sana kwa hivyo na kabla ya kutoa onyo hili kwa mfalme alikuwa amewaambia wana wa Israeli vile watakavyochukua mwana kondoo na wambuzi mwana kondoo kiume na vile watakavyoweza kumchukua asie na mawa na kuweza kuchinja mwana kondoo yule na kuweza kupaka damu katika mimo ya milango na vijisingiti vya milango na ndipo basi wakaambia mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wao ambaye mkutano wote wa wa wa, wa Israeli wataweza kuchinja mwana kondo kila nyumba kulingana na ulaji wao na ikiwa ni wachache wanaunganika nyumba mbili kadri ya ulaji wao ili waweze kumchinja yule mwana kondoo lakini hatawekwa kutoka wakati huo mpaka siku ya kumi Na ndipo basi wakaelezewa ma mashati haya yote na kaambiwa huyu mwana kondoo atachomwa bila kuvunjwa mafupa. Hata kichwa chake hakuna kuchamsha wala mm, kukata kuvunja mafupa bali waliweza ku chomwa huyo mwana mpaka nyama zake ndan, ndani na nyama zote ziliwe pamoja na mboga zilizokuwa na utungu dipo waweze kuwa wakiwa wana tayari wa kuondoka viatu vikiwa miguuni yaani maagizo hayo yote Mungu alikuwa ameagiza manake alikuwa na hakika ya kwamba lile litakalotokea katika nchi ya Misri kuweza kumfanya mfalme aweze kuamua kuondoa hawa watu. Na hiyo ikawa ni kumbukumbu itakaowekwa kwa wana wa Israeli katika vizazi hata vizazi, dipo aweze kuambia watoto wao hata siku za usoni ya kwamba Mungu aliangamiza wana wa Misri na akapita nyumba zao na hivyo akaziokoa hivyo hiyo ikawa ni path offer yaani ni kule kuruka ku, kunyu, kuruka nyumba zao atienda kuangamiza nyumba za wana wa Misri. Na ndipo basi eh, eh maagizo haya yalitekelezwa kadri Mungu alivyokuwa amewapatia masharti haya na wote wakafanya kama vile Mungu alivyo waagiza kupitia kwa Musa na kwa Haroni na ndipo basi kutoka hapo pia Mungu akachagua wazaliwa wa kwanza wa Israeli wa wanyama na wa watu waweze kuwa watu waweze kuwa wake na ndipo tunaona ya kwamba baadaye alikuja kukibadilisha wazaliwa wa kwanza akawachukua waravi wa watakao kuwa wakitumika katika hekaru badara ya wazalio wa kwanza na unaposoma katika kitabu cha hesabu inakwambia ni hesabu ya nane haya ya tano mpaka sita ni ya kwamba Mungu akawatakua kabila la Walawi badala ya wazalio wa kwanza na ndipo basi tunaendelea tuone, tuone ya kwamba katika hali hii eh, inazihirisha inadhihirisha wazi ya kwamba mwana kondoo aliyekuwa anatolewa analinganishwa na Yesu Kristo ambaye alikuja kufa kuwa kafara kwa ajili ya dhambi za ulimwengu na ile hesef, na ile eh, kusafishwa kwa ile yusofo ni ya kwamba ni utakaso na ndipo unaona Daudi anasema ya, ya kwamba unisafishe kwa hesafu na ni nitakuwa mweupe kama zeruji Zaburi hiyo ni kitabu cha Zaburi Hamsini ha, ha, na moja haya saba Na ndipo basi tunaendelea tunaona ya kwamba huyu mwana kondoo alikuwa ataarishwe akiwa mzima mzima mzima na aweze kuchomwa hivyo hivyo. ipo iweze kutimia ya kwamba hata Yesu Kristo mwenyewe hata kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu hatavunjwa eh, hatavunjwa fupa yoyote lile na nyama zitakuwa zita, zitaliwa na mboga chungu na ndipo akaambiwa ya kwamba chungu ule wa mboga ulikuwa unasimamia mateso waliokuwa wanateswa nao kule katika nchi ya Misri. Na Yesu anapokuja duniani anasema ya kwamba yeye mwenyewe anasema mwili wangu ni chakula kweli kweli na damu yangu ni chakula ni, ni kinywaji cha kweli na yule anaula mwili wa Yesu na kunywa damu yake yeye anakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yake na ndipo akasema ya kwamba maneno haya ninaoambia ni Yesu maneno hii anasema ya kwamba maneno haya ninaowambia ni maneno ya kweli na ndipo unapoangalia unapo ya kwamba anasema hii neno ni nao kuelezea ni neno ni roho na ni kweli basi wapendwa tunapoendelea kuangalia aa, awamu hii tunaona ya kwamba neno hili ambalo ni Yesu mwenyewe alikuja akafanyika mwili na tukaona utukufu wa mwana wa pekee atokae kwa Mungu na ndipo tunaona ya kwamba sisi nasi tunapoendelea kula mwili wa Yesu tunaona ya kwamba tuna, alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu na utungu ambaye tumeweza kufanywa na kuingizwa katika eh, katika maisha yetu ni dhambi anatukomboa kutoka kutoka kwa dhambi hizo. Ndipo neno linasema ya kwamba tunaacha chachu ili mbali na kuweza kuchukua kuwa ndonge mpya. Ndipo basi Yesu alitaka kuwakomboa na kabla hajawakoa kutoka nchi ya Misri ni lazima wangeweza kuonyesha imani yao kwa Yesu. Na hivyo ndivyo wakaambiwa waweze kupaka damu katika Vi, katika vijigiti vya nyumba zao na mimo ya nyumba zao na ndipo Mungu akasema angependa kuona damu hiyo angejua ya kwamba wako pale si kwamba Mungu alikuwa hawezi kujua lakini anataka kuona jinsi imani yao itakavyokuwa imejengwa juu ya neno la Mungu na kwa ajili ya kutii wakaweza kufanya hivyo wale wote wanaotaka kuokolewa wakafanya hivyo. Na hivyo ndivyo hata wana wanaotaka kuokolewa na Yesu ni lazima waweze kuwa watifu. Na ndipo watu waliposikia maneno haya waliweza kumsujudu Mungu na wakaweza kufanya yote yaliyoagizwa na Mungu. Na ndipo basi usiku ule ule wa manane Neno linasema kwamba Mungu akapita katika nchi ile ya Misri akawapiga uzaliwa mazaliwa wa kwanza kutoka nyumba ya Farao mpaka yule mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyekuwa amefungwa na wazaliwa wote wa wanyama wa kwanza wakaweza kuangamizwa katika nyumba zote za Misri hakuna nyumba ambaye haikuwa na kilio mpaka Farao mwenyewe akaondoka yeye pamoja na watumishi na watumishi wake Wakawa na, kukawa na kilio kikubwa sana maana hakuna nyumba ambaye hakukua hakukuja kufa mwanadamu na ndipo basi tunapoangalia ya kwamba Mungu mwenye rehema alikuwa anataka rehemu hao wana wa Misri lakini wao walingojea mpaka dakika ya mwisho na sasa ndiyo wanatoka Mungu hakuwa nataka kuangamiza hawa watu maana hili ndilo pigo lililokuwa limetangazwa na Musa la kwanza na lilionekana ndilo linakuwa la mwisho kama hawa watu wangeweza kusikiliza maagizo ya Mungu kupitia kwa mapigo yaliyopita baraye. Mungu hakuwa na haja ya kumwangamiza wanadamu ndipo basi kilio hiki kiliweza Uliwa katika nchi hii ya Misri na wakaenda kwa Musa na wakamwambia, "Ondoka wewe Musa na wafuasi wako, muondoke nyinyi nyote hata mbuzi zenyu, hata ngombe zenyu, hata watoto wenu, na muende zenyu, mutoe ngombe zenyu, mbuzi zenyu, na akaomba, "Hata na mimi munibariki." Kumbuka ya kwamba saa hiyo amefiwa Na WaMisri wakaweza ku wasukuma kwa nguvu sana wa haraka na Mungu akawa alikuwa ameweza kuagiza uh, wana wa, wa Israeli waombe vitu vingi sana na dhahabu na fedha na kila kitu kwa wana wa Misri na wakafanya hivyo na ndipo neno linasema ya kwamba wakahama wakiwa wametoa mali nyingi sana ikiwa hii ndiye fidia ya miaka yote ambayo wametumika kama watumwa na leo tunaendelea na safari hii ya wana wa Israeli na leo awamu yetu ni kuangalia kutoka Misri kwa wana wa Israeli wana wa Israeli jinsi walivyotoka Misri jana tuliangalia jinsi walivyokuwa na pasaka ya Eh, na pasaka ile inayoitwa pass over leo tunaangalia kutoka kwa wana wa Israeli Exodus the Exodus itself ndio tunaangalia katika kitabu cha ja kutoka kumi na tunaendelea kuangalia ya kwamba kitabu hiki cha ja kutoka mbili pakaza 15 ndio tunaangalia siku hii ya leo basi wana waisraeli wakiwa wamevaa viatu vyao wakiwa zao mikononi wakiwa wamejifunga viuno vizuri wakiwa wamejiandaa kwa ajili ya kuondoka ama kwa ajili ya kutoka wakawa wanangojea Usiku huo wa manane ambaye wana wa Israeli wanawamisri wanaoangamizwa na kilio kinaoendelea wote wao wako tayari kusikiliza amri vile Mungu atakavyoamuru wa ili waweze kuanza safari ya kutoka kutoka nchi ya Misri na ndipo kabla ya kuchabapa mzuka basi uwezo wa Mungu ulikuwa umedhihirika na hata wao wameona ya kwamba uh, Mungu ni Mungu na zaidi ya Mungu wetu hakuna Mungu mwingine mipango mahususi nilikuwa imefanywa na uh, watu walikuwa wamewekwa wakiwa vikundi vikundi na wakiwa tayari kutoka ndipo basi kwa sababu farao ameagiza waondoke mara moja watafanya nini basi wakaondoka na walipo ondoka waondoke wa wote ni zaidi ya watu eh, eh, eh, 186 wanaume ambaye waliweza kuondoka kutoka nchi ya Misri wanawake hawajahesabiwa na watoto hawajahesabiwa Ukiangalia katika kitabu cha kutoka mbili aya 37 na saba na na nane. inasema ya kwamba basi wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramsesi mpaka sukadi ilikuwa kuwa watu mia sita elfu waliotembea na miguu bila kuhesabu watoto. Kwa hivyo Kuka, na pamoja na kundi lingine la WaMisri walioandamana na wao wakaondoka na ndipo basi hawa hawakuwa tu wale waliokuwa wameweza kuamini juu ya Mungu huyu wa israel lakini ni wengine wengi walioweza kutaka kuto, kutoroka kutoka Misri hata kama hawajaamini huyu Mungu wa wa, wa, wa wa Israeli lakini walikuwa wanaokopa na hofu nyingi ya mapigo. Ndipo basi wakaondoka hapa pamoja na wana wa Israeli. Na wana wa Israeli wakachukua mbuzi na ngombe zao na wanyama wote wao. Katika kitabu cha kutoka mbili zaradhini na nane. na kundi kubwa la walio wachangamana na wao wakaweza kuondoka pamoja nao na kondoo na mbuzi na ng'ombe hii ni eh, ni, ni mifugo ambayo wana wa Israeli hawakuuza kwa mfalme wakati wa miaka ile ya uh, ja wakati wana wa Misri walipoweza kubadilisha utajiri wao wote na farao ili waweze kupewa chakula. Kumbuka wao walikuwa wamepewa privilege kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Yusufu. Hivyo mifugo yao ukumbuke pia walipotoka nchi ya Kanani. Walikuja wana mifugo na hivyo mifugo yao ilikuwa imezana imejazana, imekuwa mifugo mingi sana. Na wao hawakupeana kwa mfano maana walikuwa wanapewa chakula bure, walikuwa hawatoi kodi hivyo walikuwa na mifugo mingi sana na ndipo basi historia iliyoonyeshwa mtumishi wa Mungu Ibrahimu ya mtasa, miaka mia 430 iliyopita ikaweza kutimika wakati wa siku hii ya Ukombolewa kwa wana wa Misri na alikuwa ameonyeshwa ya kwamba Watoto wako ama uzao wako utakuwa ni wageni katika nchi ya kigeni na wataweza kuteswa katika nchi hile miaka 400 na wale watakaoatesa nami nitaweza kuwa hukumu na mimi nitawakomboa kutoka mkono mwa hawa watu kwa njia ya pekee Isabu cha Mwanzo 15 ukisoma katika aya ya tatu na aya ya 14 hivyo Musa ndivyo Ibrahimu alivyokuwa ameonyeshwa ame, ame na Mungu ya kwamba ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa katika nchi sio yake na watatumishka katika nchi ile na watateswa na taifa lile litakao kuwa likiwatumishi likiwa liki, uh, wakiwatumikia mimi nami nitaweza kuwahukumu na nitawatoa huko na watatoka huko na mali mingi kwa hivyo miaka 400 ile Ibrahimu alionyeshwa ilikuwa sayari sasa imekushafikia kilele chake na Mungu akatembelea hawa wana wa Israeli na sasa amri imetolewa watoke katika nchi ya Misri Unapoangalia katika kitabu cha kutoka 12 uh, aya ya, ham, ni ya na moja mpaka aya ya hamsini na moja. Ilikuwa ni mwisho wa miaka hiyo na siku hiyo hiyo jeshi la Bwana likatolewa katika nchi ya Misri. Na kwa hivyo siku hiyo hiyo moja Mungu akaweza kuwaondoa wana wa Israeli pamoja na jeshi lake lote. Na waliweza kubeba mali nyingi, waliweza kutwa mali nyingi. Na hii pia walibeba sanduku lile lililokuwa linaandamana na wao kila mahali. Sanduku ambalo limewekwa mwili wa Yusufu ambaye ilikuwa wakiona kila wakati. Ilikuwa inawakumbusha ya kwamba siku moja kama vile Yusufu alivyoaliza aliowavambia wana atawatembelea na ya kwamba mtakapotembelewa na Bwana Musi yache mwili wangu katika nchi hii ya Misri. Kwa hivyo waliweza kubeba sanduku hili na wakaweza kutembea nalo ambalo miaka mingi imekaa Ikingojea kusafirishwa. Na ndivyo basi safari yao ilipoanza. Wao wenyewe walipoweza kuanza safari Mungu akaweza kuwaelekeza yeye mwenyewe katika safari yao badala ya kwenda moja kwa moja wakielekea Kanani ili wapitie katika nchi ya Wafarisi ya Wa Palestina ya, ya, waparisti, ya waparisti, Faristina Mungu akaweza kuwaongoza njia nyingine Baba Mungu akawa akawaelekeza katika bahari ya shamu. kwa maana Mungu mwenyewe alijua ya kwamba watu hawako tayari kupigana na vita. na hivyo wakipita katika inchi ya ya wa ofristi hawa watawaletea vita na kwa sababu wao hawako tayari kupigana vita ienda ikawa wangerudi katika inchi ya Misri kwa hivyo Mungu akaweza kubadilisha njia akawaelekeza katika bahari ya Shamu. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka 13, 17, 20, inaonyesha ya kwamba baada ya farao kuachilia watu hawa Mungu hakuwapitisha katika nchi ya Fisti bali Mungu alisema Wasija wakagairi, wakarudi katika nchi ya Misri wakipatana na vita. Lakini Bwana akawasungusha watu akawaelekeza katika bahari ya Shamu. Na ndipo Musa akachukua sanduku lile la lokua na mafupa ya Yusufu akaenda pamoja nayo maana alikuwa amewapisha wana wa Israeli na basi tunaona ya kwamba Wakasafiri kutoka Sukasi wakaelekea ka, katika uh, katika mipaka ambaye waliweza kuelekezwa njia ingine ambaye Mungu alikuwa anataka kuwafungua wazunguke zunguke wasionane na Wafarisi na Wafilisti wasinje wakapata vita ambaye ni Wafilisti wangeweza kuwarudisha labda katika nchi ya Misri na ndipo wakaenda wakaielekea nyikani na Mungu akaweza kuwaongoza katika wingu lilo mbele zao ambaye mchana ilikuwa ni kivuli chao na usiku ikawa ni nuru iliyoweza wa, waangazia ukiangalia katika kitabu cha kutoka 13 eh, uendelee kusoma 20 mpaka 22 na, na, na, na inasema ya kwamba e eh, ya kwamba hawa watu wakasafiri na wakaelekea wakafanya kambi yao mahali ambaye huko ni, jang, ni, ni ni jangwali na Mungu akawa pamoja nao usiku na mchana na mtunza zaburi naye hakusita kuelezea sisi juu ya vile alivyofunuliwa kumbuka Daudi nyakati hizi ni miaka mingi iliyopita lakini katika wakati wa nidhamu yake Mungu kwa njia ya roho akamfunulia akamwonyesha ya kwamba eh, katika kitabu cha zaburi haya ni ya 30 na na, na tisa. anasema hivi we ulitanza, ulitandaza wingu liwafunike na likawa moto usiku na unapoangalia pia Paulo anapoandikia Wakorintho katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza anasema hivi katika sura ya kumi, haya aya ya kwanza na ya pili kwa maana ndugu zangu nasitaki msifahamu jambo hili ya kwamba baba zetu waliweza kuwa chini ya wingu na wakapita ndani ya bahari wote wakabatizwa wao wa Musa katika wingu na katika bahari wote wakara chakula kimoja cha kiroho na wakanywa kinywaji kimoja cha kiroho na kinywaji hiki kilikuwa kinatoka kwa ule mwamba ulioambatana na wao na ndipo basi tunaendelea kuangalia safari hii inapoelekeza inapowaelekeza sasa katika inchi ya kanani wao waliweza kupewa standard ile ambaye ingeweza kuwasaidia maana Mungu aliwaongoza kupitia kwa ile wingu mchana iliweza kuwaelekeza na usiku iliweza kuwalinda kutokana na giza nene. Kwa hivyo mchana ilikuwa ni maguri, usiku ilikuwa ni nuru. Kwa hivyo wao walikuwa hawana shida yoyote katika safari aidha ya kutembea masaa ya mchana ama masaa ya usiku, maana giza nene la jangwani lilikuwa linaondolewa na nuru iliyotoka kwa hili wingu na jua ambalo kuangamiza jangwani lilikuwa linafunikwa na kifuri cha lile eh, wingu na ndipo basi tunaona huyu Mungu ni wa ajabu alijua kwamba nyikani kuna jua kali na anajua kwamba usiku kutakuwa na giza nene na wingu likaweza kudhihirisha kwamba yuko pamoja nao na ndipo hata Isaia nabii aliweza kutoa eh, eh, maagizo haya aliweza ku, kudhihirisha jambo hili ni ya kwamba Bwana ataweza kujenga kwa eh, makao maalumu kwa wana wa Zayuni na ukiangalia katika kitabu cha Isaia 4 aya ya tano na ya sita hivyo anavyosema ya kwamba ni juu ya makao yote ya mlima Zayuni na juu ya makusanyiko yake Mungu atakuwa, a, atakuwa ni kivuli kwao na maka, na muangaza ataweza kuleta wingu na mwangaza ya miari ya moto usiku maana juu yao wote utukufu wa Mungu ungedhihirika hivyo ni kusema mchana itakuwa ni mwaguri na usiku e, pia atawalinda kutokana na aidha mvua ama gurumo ama kwa ama hali kwa njia yoyote ile ama tufani kwa hivyo katika hii ama katika nyika hii Mungu akaweza kuwapitisha huko ili waweze kujenga imani yao kwa huyu Mungu lakini haikuwa hivyo kama vile Mungu alivyokuwa amekusudia na wao hata kama waliona maajabu wakifuata lile wingu mfalme e, e, farao na e, upande ule mwingine waliweza kuelezewa ya kwamba wana wa Israeli hata hawatoi kafara kule nyikani bali wamekwea wakielekea katika bahari ya Shamu na hivyo wana wa Misri wakajua hawa watu hawatarudi milele manake hata kumbe walipokuwa wanaruhusu waondoke walikuwa sio watoke waende kabisa walikuwa mfalme alikuwa bado nakumbuka ya kwamba walikuwa wanaenda safari ya siku tatu lakini sasa wakasikia wanaelekea katika bahari ya shamu na ndipo farao na wenzake wa kagairi ni kwa nini waliruhusu hawa watu waende Waka, ukikumbuka ya kwamba uza, waza, watoto wawa kuzali, wazaliwa wa kwanza wameangamizwa wote katika nchi ya Misri na sasa wakaanza kuchukua hiyo hata sio Mungu huyo hiyo ni hali tu iliyotokea na ndipo wakajipa moyo na wakasema ya kwamba basi hata hawa watu tunastahili kwenda kuwafuata na waweze kurudi waweze kuendelea kuwa watumwa wetu huko akisahau mambo yote ambayo imepata Misri imewapata wa Misri kwa sababu ya kuzuia mzaliwa wa kwanza wa Mungu kutoka katika nchi ile na ndipo basi farao akaweza pia kuwa na kichwa yake ngumu akawaita wa, watu wote wapanda farasi wa, wa, na magari ya vita wote wao wakaweza kujiandaa katika kitabu cha kutoka 14 ukisoma katika kitabu hicho cha kutoka 14 aya sita na aya samba akaweza kuandaa magari yake na akachukua jeshi lake kubwa ili aweze kuondoka magari Mia sita Iliyochaguliwa chaguliwa na migari yote ya wana wa, wa Misri ikaweza kuwa tayari kuondoka na ma, wa, na wapanda farasi na watu ambaye wanatembea miguu wote wakaweza kuingia kwa magari hayo waweze kuondoka kufuata wana wa Israeli wakiongozwa na jeshi amri jeshi mkuu ambaye yeye sasa mwenyewe ndiyo mfalme wakaweza kuandamana pia na makuhani wa miungu yao ya Misri ili waweze kuhakikishia ushindi na ndipo basi wakiweza kuwa hata walikuwa wameona aibu sana zile walivyoruhusu wana wa Israeli kutoka na walikuwa wanajua mataifa mengine wataweza kuwadharau lakini hawakuwa na uwezo wa kukataa maana ma ovu yaliyoonekana katika nchi ya Misri hakukuwa na lingine ila kuwaruhusu lakini sasa wamejipa moyo ya kwamba hata mataifa tikia ya kwamba walitoka na sisi tukawafuata na tukawarudisha watatuogopa sana hiyo ni mawazo ya mwanadamu ambaye anapenda sana kila wakati kutambuliwa na wanadamu wengine anataka sifa anataka kuweza kuwa kipao mbele na akiliweza kumpa Mungu kisogo. Na ndipo basi tunaangalia ya kwamba wana wa Israeli waliweza kuingia wakafika mbele yao ilikuwa ni bahari, kando na kando ilikuwa ni milima. Na ndipo mara wakasikia sauti kubwa ikiwa mbali na walipoangalia, wakaona ni jeshi kubwa la WaMisri limekuja kwa fujo na ndipo wale wana wa Israeli hawakuwa na lingine ila kuyeyuka ndani ya mioyo yao na wakaanza kumwingilia Musa wakimuuliza je ni ya kwamba kaburi hazikuwako katika nchi ya Misri ndiposa ukatuleta katika jangwa hili ili tuweze kufa katika jangwani ukiangalia katika kitabu cha 14 14 uangalie aya ya 14 ama uangalie kutoka aya ya moja mpaka aya ya 14 walipoona jeshi hili wakamwambia Musa wewe Musa unadhania ya kwamba katika katika misili ya kukuwa na makaburi hata ukatuchukua kutuleta hapa ili tuweze kuangamia hapa jangwani na ndipo basi akamuagiza wakamwambia kumbuka tulikuambia wewe tangu Misri ya kwamba wachane na sisi tuweze kuwatumikia wa Misri na ilikuwa ni bora kutumikia wana wa Misri kuliko kuja kufia hapa jangwani Mosez akaweza Musa akaweza kufadhaika lakini akaweza kufanya yale ambaye hawakufanya. Na akawachangaya kwamba watu bado wanapuza nguvu na uwezo wa Mungu. Na ndipo basi walipoona jeshi vile linavyokuja, wao walikuwa na uhakika ya kwamba either sasa watarudi Misri wakiwa mauti ama wale watakaosalia watarudi huko kuendelea kuwa watumwa. Lakini kwa uwezo na kwa mamlaka ya bingu amri mkuu wa jeshi la Mungu. Akawaambia, msiogope Baali simameni katika nafasi yenu. Nanyi mtaweza kuona ukombozi wa Yehova Mungu. Na siku hii ya leo hawa wana Misri mnaoaona siku hii ya leo hamtaweza kuwaona tena ana bwana Mungu atawapigania nyinyi. Ukiangalia katika aya tatu kitabu cha kutoka 14 hivyo Musa ya kwamba msiogope. Hii jambo ya kwamba aa, haikuweza ni rahisi. Lakini Musa anawambia msiogope. Timameni hivyo hivyo. hivyo Mtaona wokovu wa Mungu kana watu mnao waona leo hamtawaona tena Jeshi hili halikuwa ni rahisi kuliweza kulizuia na walipokuwa wameona kambi mali walipokuwa wame, wame, wamejenga kambi zao hapo kando kando ya bahari ya Shamu walijua ya kwamba hawana mahali pa kukimbilia na watawachukua tu rahisi sana sasa wao walikuwa wanashaka, wameingiwa na shaka ikiwa kweli Yehova ndiye anao tuongoza bona alituongoza njia hii na sasa tumeshikwa tu kama eh, eh, kama swala alio alionaswa na mtego ngone Mungu haku tuachia njia ingine. hii ndiyo manuguniko wanao nugunika, na wanaendelea kuteta na Musa na ndipo basi walipokuwa wanaangalia jeshi hivi linakaribia sana wakiwa tayari kutekwa tu wakaweza kuona ukuta ulifanyika pale maana lile wingu liliweza kurudi nyuma yao na likaweza kuwa ni ukuta mkubwa pande ya wana wa Israeli ikawa ni nuru kabisa na upande wa wana wa Misri Afu, a, a, a, amri jeshi mkuu farao na jeshi lake likawa ni giza nene hivyo haweza kutambua wana wa waisraeli wa wako upande gani hivi ni kusema ya kwamba matendo yaliyokuwa yanaendelea kutendeka hatua kwa hatua katika safari ya wana wa israeli Inadhihirisha wazi vile Mungu alivyojaribu kwa njia zozote zile kujifunua kwa hawa watu. Na vivyo hivyo ndivyo Bwana Mungu anaendelea kujaribu kujifunua kwetu sisi tunaofikiwa na misho ya ulimwengu huu. Akijua ya kwamba wakati umewadia ya yeye kutukomboa kutoka nchi hii na kutuhamisha lakini tuangalia bado tunalugunika kama wana wa Misraeli wa walivyokuwa wameona maajabu ya Mungu walivyokuwa wameona jinsi Mungu alivyoangamiza wazalio wa kwanza wa wana wa Misri lakini bado walikuwa hawana imani Ni mara ngapi wewe unapojikuta katika maisha yako ya kila siku unateta na Mungu kwa yale yaliyokupata yenda ikawa wakati mwingine hata utapatwa na machungu lakini je katika yale ulio ya yale ulioyapitia tangu maisha yako mbona haija kujenga na kujenga imani yako kuweza kuwa na nguvu na uwezo wa kumtegemea Mungu tunaposoma hadithi hii tunaona haa watu walikuwa ni watu waliokuwa na uhaba wa imani na tunadhania ya kwamba kama ni sisi yatungeweza kutenda jambo lile walilokuwa wanaliteja kuwa wanali, wanalitenda kuwa na kichwa kigumu na kuweza kuwa hawana imani ya kutumaini Bwana Mungu wetu. Lakini ni mara ngapi mimi na wewe tunashindwa na vitu vidogo vidogo na tunadhania ya kwamba yale ambaye yaliwapata wana wa Israeli kama sisi tungelikuwa uko tungeweza kujimudu kwa hayo Kumbuka ya kwamba wana wa Israeli wa leo ni wewe na mimi na safari ambayo tunaondoka kuelekea katika kanani ni kanani ya binguni. Jemadari mkuu ambaye ni mkombozi tena anaoendelea kutusaidia ni Yesu kama vile Musa alivyokuwa anawakomboa wa wana wa Israeli Aliwaelekeza katika nchi ya Kanani ya dunia hii. Yesu anatuelekeza katika Kanani ya binguni. Walikumbwa na matatizo mingi njiani. Vivyo hivyo na sisi tunakumbwa na matatizo hapa na pale katika imani. Lakini wao kumtegemea Mungu walipata ushindi. Na sisi vivyo hivyo tunapoendelea kumtegemea Bwana tutaendelea kufanya kupata ushindi basi walipoona ya kwamba wingu limekuja na limeweka ukuta tumaini lao ikarudi na kwaana Mungu akamwambia Musa ya kwamba Musa ni kwa nini unanililia kitabu cha kutoka 14 aya 16 na tano mpaka sita Musa akaambiwa na Bwana kwamba Bona una Waambie wasonge mbele. Na akaambiwa inua simbu yako, uweze kuuza juu ya maji na kugawanya ma maji hayo, na ndipo hao wana wa Israeli wapite katika kavu katikati ya bahari." Wakati mtunza zaburi anapoelezea matokeo yaliyotokea nyakati hizo anasema hivi ya kwamba eh, katika kitabu cha zaburi anasema hivi Jia zako ewe Bwana uliifanya katikati ya bahari ndani ya maji tele na miguu yako haikuweza kuonekana Hiyo ni kitabu cha Zaburi saba aya ya 19 na ishirini Kwa hivyo ndipo Mungu ana Daudi anasema ya, ya kwamba pia ya yako ilikuwa katika bahari na mapito yako ilikuwa katika maji tuetele na hatua zako hazi kufahamika uliwaongoza watu wako kwa makundi ukaweza kwa uh, uh, kuwaongoza kupitia kwa mkono wa Musa na Haroni. basi walipoambiwa songa mbele na kwa imani wakaanza kusafiri wakielekea ndani ya bahari hivi ni kusema hapa walijenga imani na wakaweza kuwa na imani maana walipoambiwa songa mbele, waliendelea kuingia kwa maji. Na basi wakati Musa alipoinua fimbo yake, maji yakarudi upande na upande na kaweza kuwa na ukuta mkubwa wa maji. Na wana wa Israeli wote wakaingia katika nchi kafu, yani ya bahari. Maji ikiwa imesimama upande huu imeweka ukuta mkubwa na upande huu mwingine ukuta mkubwa sana na wana wa Israeli wakapita ndani ya hiyo bahali wakiwa ikiwa ni inchi kafu na basi wingu lilipoondoka pale wana wa Misri waliangalia na wakaona maajabu ya maji imefanyika ya kwamba kunakuta upande huu na upande huu na wakaona wana wa Israeli wameingia wako mbali kule katikati ya bahari ndipo farao hata baada ya kujiuliza hii ni nini imefanyika hapa majabu haya ambaye haijawahi kuonekana pona imekua walijimudu wakiongozwa na shetani ya kwamba wao pia wana uwezo wa kupita ndani ya maji yale na waweze kuipita katika njia ile ile na wafuate wana wa Israeli nyao zao na ndipo waweze kuwashika mateka na kuwarudisha katika nchi ya Misri Unapoangalia katika kitabu cha kutoka na mbili mpaka 24 inasema ya kwamba hawa wana wa Misri walipoangalia hivyo mara moja wakaamulishwa na mfalme waingie. Na walipoingia ndani ya bahari, mafahari yote na magari yake yote na watu wake wote, Yehova Mungu akaangalia asubuhi kulipokuwa kuna pamba zuka akiwa ndani ya ile wingu lililokuwa na na mba nao na ndipo akaweza kuharibu migurudumu ya magari ya wana wa Misri na walipoona jinsi miguu inavyo inavyoharibika wakajua ya kwamba huu ni mkono hodali wa ule ule Mungu na hivi sisi tutaangamia. unaona ya kwamba hata ndani ya bahari Mungu bado anawafundisha Raiti kama wangemlilia Mungu wamwambie tumejua ya kwamba wewe ni Mungu na zaidi hapo hakuna mwingine na sisi tumejiingiza katika haftari kubwa hii magari yetu sasa imevunjime imengoka ime miguu na hatuna njia nyingine ila wewe tu utuokoe lakini walidhania ya kwamba sasa hata kama imefanyika hivyo basi tuweze kurudi nyuma tutoke kule tulitoka huko nyuma Tuweze kutengeneza migurudumu hii. Kwa hivyo kazi yao kubwa bado walikuwa na uasi mkubwa. Na mtambua huyu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ya kwamba yeye ndiye Mungu na zaidi yake hakuna mwingine. Wanaendelea na shughuli zao za uasi. Na ndipo basi ile wingu lilibadilika mara moja. Na likawa na gurumo kubwa na radi. Na ikawa inaweza kusumbua hata masikio ya WaMisri. Na ikaweza kutoka mvua kubwa. Na sauti ikaweza kusikika. Unapoangalia kwamba katika kitabu cha kutoka 14:24-25 ikawa katika zamu ya asubuhi ya kwamba Bwana akalichunguza jeshi la watu Misri akiwa ndani ya lingwingu loto na akaweza kuondoa matumu haya na katika kitabu za Zaburi 27:19 akawaongoza watu wale kama mkono hodari wa Mungu ndipo basi tunapoendelea tunaona ya kwamba wakasikia sauti ya Mungu Kasirika na hawa watu na ndipo basi wao hiyo hiyo gurumu Musa naye na jeshi lake wakawa wametoka upande ule mwingine wa bahari ndipo Musa akaweza kuguza ile maji na ile lungu yake hawakuwa wamepata wame nafasi ya kuweza kutoka na ndipo maji ikiwa imew ina inahisi ina, ina njaa ya kuangamiza hawa watu ikarudi kwa gurumo na kwa njia ya haraka sana na wote wakiwa ndani ya bahari akaweza kuangamizwa na maji Asubuhi kulipopamazuka watu waliona tu hakuna jeshi lile usiku mmoja tu umeleta ukombozi wa milele na ndipo wakaweza kuona jeshi lote liko ndani ya maji Adui zao waliokuwa wanataka kuwateka nyara sasa hawako tena. Na ndipo imani ikarudi kwao na wakaanza kuwa na wimbo. Watakapoendelea kuwimba. na wimbo huu unajulikana kama wimbo wa Musa. Ukiongozwa na Miriam. anasema hivi. Ya kwamba Nitamsifu Mungu Yehova, Maana amepata ushindi mkubwa. Musa na wana wa Israeli, wakai imba wimbo huu na Bwana kwa mana maana ametukuka, Maana Faransi wapenda Faransi wote umewangamiza baharini. Bwana ni nguvu zako. Bwana ndiye nguvu zangu, wanasema na wimbo wangu naye amekuwa wokovu wangu nami nitamsifu maana ni Mungu wa baba zangu nami nitamtukuzia Bwana ni mtu wa vita Bwana ndiyo jina lake magari ya farao yote na jeshi lake lote wameingiza katika baharini wote wameweza kuangamia Makida ya watu wake wote wameangamiza ndani ya bahari ya Shamu. Rindi vimewafunika wote hawako tena. Bwana mkono wako kuume ni uwezo. Na anaendelea anasema ya kwamba kwa upepo wa miali yako. Ee hey, Bwana, uweweza kusimamisha maji na watu wako wakapita na baadaye ukaweza kurudisha hali hiyo na ndipo basi wimbo huu utakuja kuimbwa na washindi watakao shinda katika safari hii ya kuelekea katika kanani ya binguni. na ndipo basi unaona mtumishi wa Mungu ambaye ni Yohana Azakui ali, aliona mambo haya na ndipo unapoona ya kwamba katika hali zote wimbo huu uliweza kuongozwa na Miriam na kina mama wa, wote wa Israeli wakaimba wimbo huu na ndipo unaona ya kwamba imbeni na msifu Bwana maana ameleta ushindi wa ajabu ni kweli wimbo huu ulikumbusha wana wa Israeli jinsi Mungu alivyoweza kuokomboa na ulimbwa pia na manabii ukaimbwa pia na watu wote waliokuwa wanamcha Mungu hata visasi mpaka visasi na ndipo unaona ya kwamba Yohana naye akaonyeshwa wimbo huu utakavyoimbwa na wote watakao kombolewa katika dunia hii Ufunuo tano. aya ya pili Anasema. Isha nikaona kitu kama mfano wa bahari na anasema ya kwamba ilichangamana na na, na moto na wale wote watokaa kwa yule mnyama na kuabudu sanamu ya yule mnyama na ae eh, kwa jina lake wale wote ambao hawakumsujudu yule mnyama hawa wote walisimama kando kando ya hiyo bahari ya kio wakiwa wanavinubi vya Mungu wakiweza kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo wakiimba wimbo wa Musa mtumishi wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema ni makuu na ni ajabu matendo yako bwana Mungu mwenyezi ni za haki na za kweli njia zako mfalme wa mataifa na ni nani asiye kucha na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe umtakatifu maana mataifa yote watasujudu mbele zako maana matendo yako haki ya haki Na ndipo basi Ukiangalia katika kitabu cha Zaburi inasema hivi Kitabu cha Zaburi ya kwamba 115:1 ya kwamba ewe Bwana kutukusa usitukuse sisi bali utukuke wewe Wilitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa nini mataifa kusema ya kwamba yuko wapi Mungu wao? Mungu wetu akobiguni. Mungu wetu hapo Na anaweza kufanya lolote lile ambayo analitaka. Na ndivyo basi wapendwa ninataka niwaalifu na niwakaribishe katika safari hii ya kuelekea biguni na tunapoendelea kuliangalia hili neno linaendelea kutupa Uh, mutisha wa kujua ya kwamba sisi nasi tuko safarini tunaelekea katika kanani ya biguni na bwana yesu kristo ndiye jemedari mkuu anao tuongoza tukielekea katika safari hii na tutakumbana shida kama hizo zilizokumbana na wana wa israeli lakini mwishowe tutapata ushindi kama vile wana wa israeli na yehova hivyo hivyo bwana naye atatuwezesha na miongoni mwa wale watakao katika ile bahari ya shemu miongoni mwa wale walioonekana na Yohana wakisimama katika bahari ya kio sio ile ya shamu sasa ni ya kio wakiwa vinubi vya Mungu wakiimba wimbo wa Musa mtumishi wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo je Ungependa kuwa miongoni mwa hawa neno linasema ukisimama na neno litakuwezesha kusimama kando kando ya ile bahari ya kioo kwa kuwa neno litasimama hata mbele ya ile bahari ya kioo na wote watakaoegemea hili neno na kuendelea kumwomba na kuliti neno maanae tumeambiwa neno ni roho hiyo watakaoweza kujimudu kusimama ni ombi langu ya kwamba bwana aniwezeshe ili katika wimbo huu wa ushindi mimi pia niweze kuwa miongoni mwa wale watakaoimba ikiwa hilo ndilo ombi lako mtumishi wa Mungu nao nisikiliza mahali popote pale hebu tunyenyekee mbele za Mungu tulete dua hii mbele zake na yeye atasikia ndua zetu na ataweza kudumisha majina yetu katika kitabu cha mwana kondoo cha washindi tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya safari hii ya wana wa Israeli. Tunaoiangalia kwa undani na tunaona jinsi ushindi unavyo ulivyopatikana hata kama walipitia katika shida kubwa, hata kama walikuwa hawana imani iliyosimama imara, kwa ajili ya rehema na neema zako uliwashindania Hivyo na sisi wakati mwingine tunakuwa fugu. fugu tusaidie ili tuweze kuwa moto ndipo utupiganie hata mwisho baba tupate nafasi ya kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo mapenzi yako yafanyike unapoendelea kufanikisha radio hii yetu ya baguzi ili wengi waweze kupatikana katika hii bahari ya kio. wakisimama na vinumbi vya Mungu zote tukiimba wimbo wa Musa na mwana Kondo. Wa jinsi utakavyoweza kufanikisha Radio hii iweze kuwafikia wengi katika ulimwengu wote ambayo wamesikiliza ujumbe huu na familia zote ambayo zimeafikishwa ukazibari Zote, uandike majina yetu kabu jamu alidina la yesu. eh ah sunday mchungaji joseph rengige kutoka Seattle, washington kwa neno ambalo tumepokea asubuhi hii ama jioni hii ndugu mpendwa namini kuwa umebarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu kuhusu jinsi ambavyo mapenzi ya Mungu yanahitaji kufanyika ikiwa unataka kuongea na mchungaji Geoffrey Ngige Habashi utamwandikia 253 2136060 ndugu mpendwa Ningependa nikufahamishe kuwa utatupata vile vile katika nambari 213 40104495 wakati wowote wakitaka kuongea pamoja nasi utaponyeza sufuri Wimbo wa mtani wimbo wa Golden Crown Talent ndani AGR na vile vile 1 of 0.fm samzaki.abagushi.globalradio.com aushudu wa bwana yesu watanasa kama nyota huko mbinguni haleluya tumekongolewa kwa behea mauti yake damu yake yatamaliketu haleluya Haleluya tumekombolewa kwabei ya mauti yake damu yake yatamari kwetu haleluya tumekombolewa haleluya tumekombolewa kwabei ya mauti yake damu yake yatamari kwetu Haleluya tumekombolewa Haleluya tumekombolewa kwa njia mauti yake damu yake yakatomalikwetu Haleluya hadi hapo wakati mwingine ndugu msikilizaji ndugu mpendwa hii ni AJRFM na ni makala unayoyapata kila siku ya Ijumaa kupitia kwa abugshe globalradio.com Ayabashi wana Kenya community church in Minnesota wana chama musha tupe nyama. Ayabashi hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni Orina Untiri na neno litasimama. the